Și șez de grabă descrie 50. Apoi a zis altuia, Dar tu, cât ești ator? O 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis, iați zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a laudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește. Căci fiii veacului acestuia, față de semenilor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic,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 care erau iubitori de bani. Ascultau și ei toate lucrurile acestea și își bătau joc de el. Isus le-a zis: Voi căutați să vă arătați neprihaniți înaintea oamenilor! Dar Dumnezeu vă cunoaște inimile! Pentru că ce este înalțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu! Legea și proorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace.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 Cât grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i răspuns Avram, Aduți ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și laser și-a luat pe cele rele. Acum aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prepastie mare. Așa că, cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poate. Bogatul a zis: Rogu te dar, părinte Avrame, să trimeți pe laser în casa tatălui meu, căci am cinci frați, și să le adevărească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avrame a răspuns: Au pe moise și pe proroci. Să asculte de ei.